Irunerria, Irunerrika auzo eta lanean dihar dugun gazte asamblea gara. Gutako bakoitzak bere auzo eta herriaren beharrei erantzunez lan egiten dugu. asamlarismoaz. Auzo eta bere konpromesoa ezkuntzeko pres dagoen gazte irekita dauden asambleetara. Urteak daramatzagul lanean, lan aldakorrak den arabera. Baina urteetan zehar asko eta asko dira gure borroken eskaini duten pertsona eta gehiago gehiago oraindik eskaintzeko presa daudenak. Beraz, desegiten ezinezkoa den oinarri sendo batez babestuta gaude. Gure kontrako represioa lantzen duzuen horie guztiei harri izan dezazuen. Da, azte asamlada guztien lana koordinatzen duen Azte horoko asamlada Auzo herri bakoizeko ordezkariez osatuta duela orain Amasei urte sortu zen Amaika, amaika gai ezberdin landu duaren borroka bakarren parte Garen gu guztion elkar eta babesa Gutsazeko beharrari erantzunez Batuta gaude, beraz, elkarri lagunduz eta babestu segeten dugun lan egiten dugu bakoitzaren berezitasunez gainetik balore eman komuna ditugulako gure lan eta borroka Aztean sortuta eta gazte ontzatzen duta izan, izaten dira. Autogestioaz egiten dugulan, ekimen herrikoien alde egiten dugu ere. Gure herriko kulturaren defentsan aritzen gara. Esparru asket autogestionatuen aldarri eta bizipean eredu gara. Sistema kapitalistan murgiltzen gaituen individualismo eta pasibitatearen aurrean. Antalakuntzan eta kolektibitatearen alternatiba bat eskintzen dugu. Oitu gara, gara bizi ari garela entzutera, baina guk ez dugu ainargi gara itxarrak direnik. Gure antolatzeko eta sortzeko gaitasunak, sistema kapitalistaren sare gogorren, gogorrean zirrikituak sortu eta ies egitea albidetu digu. Kolorez berriñetako refresioaren eskuez berriñek berriz, guarra eta pozoitzen saia dira, behin eta berriz. Isunez, atxiloketez, debekuez. Baina denboratzea reskeni dugun lan eta kompromezo ezabaldutako zirrikituak gero eta gehiago dira. Asko di, diraia da, euren sistema sortu ditugun atare, atera bideak. Eta kom, eta kanpoko mundu hau gero eta zabalagoa da. Beldi ez ina. Beraz norentza gara itxarrak Gu aurrera goaz Haien errepresioak ez du inolaz ere Dinamikarik ekindin, ekidin Bere sistema berriz gero eta zulatutuagoa dago orain, orain arte sortutako guztia eta gogo nahi eta beharrak sortzera multatzen eta gultatuko gaituzten guztiak Ezin dira ez erail nahi duen, paktu zibikoaz, ez er sistemaren esklabo bihurtzen gaituen etxe bizitzaren politikaren bidez, ez kolpez, ez atxiloketez, ez debekuez, ez abiadura handia zerail. Gure antolakuntzari, gure auzo eta herrietan erabakitzeari, aizialdi eredu alternatiboari, jai erriko jehi, esparru askeak sortzeari eta gore kasuan gazteriak eragakitzen duen guztiari eutxiko diegu. Posiblea delako, indarreta gaitasuna dugulako, alternatibak sortuan daude, indartu ditzagun. Gureari hariekin bete dezagun zulo zapaldu nahi gaituen sistema. Zer ezean ez geratu arte. Gazteguna, iruñerriko gazte asamladan gure borrokak eta antolatzeko era kalera ateratzeko egun handi bat izango da. Parte hartu nahi duen edozen gazterekin konpartitu nahi duguna. Gure erabakiguneak diren autogestioaz kudeatzen ditugun asamladak ezagut eta hauetan parte hartzeko aukerak eman nahi diegu iruñerriko gaztei. Bihar deno kalera, amaiketan auzo eta herrietako gazteek alde zarrerun zabiatuko dira zutabe alaituetan. Hamabietan pintxo lehiaketa burutuko da Kankas plazan. Gaztea osanbrada bakoitzak bere pintxo aurkeztuko du leiaketan eta ondoren sariak banatuko dira. Pintxo lehiaketa eta gero antzerkia plaza berean. Ordu biter dietan Baskaria Navarreria plazan. Gurea den kalea aldarrik dugu kalean bazkalduz. Bostetan dantza ikuskizunak. Seietan kale jira elektrotxarangarekin Navarreria plazatik irtengo da. Bederatzietan berriotzarko frontoian gazte asambraden azken urtetako lana gordetzen duen bideoaren projekzioa igaren webgune berriaren aurkezpena eta kontzertuak band, band song system bendeta, kasu, helbir goiz eme eta no goizekin eta bukatzeko esatea duela ordu batzuk gure atzean ditugune katzilotu dituztela zortzi pertsona hemen engadenatu direlako e, hogeita zeiko hogeita zeiko rey, ay, rajetas